Kysy pinnalla, meillä happee. Köyhällä lammen vieressä kirittävät 125 radioon me Ei södertälie, ei heijas värje. meillä helge ja äppien perhe. Kokeen tuon kesot valiot ja ermani, ei pääse rinnalle, vaikka kuinka reenasi. Passan pallon karilta marsulle, matsi lähen parilta harjulle. Kysyt, tiedät see. Pukselta ja alta arvitellojeen Aha, Joudut tymään tuntuu käymään mun Jyväskylän Aina mä tuon mä tätä Yppi kylä, yppi kylä, kylä, kylä, Eikä sua koskaan jätä Yppi kylä, yppi kylä, jyppi kylä, jyppi kylä, On hurrikaani, on grandstarit Jaguarit ja parpraaki. Sammo katuu sieltä oppi ja Jyväskylä kylä, oma paitklabi. Vastustaja viedään taas kerran sumpille, jypijunut painaa, monnari puntille, reineistä kaupan kautta vissehimaa, vihu pienen kepukiskalle tai vitseriaa. Kysä tiedät sen, hipokselta ja alkaharvittelojen. Joudut pysähtymään, kunku käymään mun tyväs kylä, aina mä kun Sis, sitähän tuli pojun äh, poika saunokappaleesta, se oli tehty Jypin mestaruusjuhlille ja kun Suomi voitti vaivamestaruuden niin sitä tuli sit koko kansan kappale. Mä viikkaan tästä ei tuu kuitenkaan sellaista. Tästä sellasta. ei koko kansan kappale. on siis F.P. ja Jypin kylä, eli junteinta mitä tiedät. Sis, <laughs> siis voit voitko valottaa vähän lisää. Tämä on joku siis jyväskyläläisen räppiryhmän tekevä biisi Jypille ennen näitä mestaruusjuhlia. Okei, okay, siis keväältä, Tästä musiikkiveden, missä ne kuvaa sitä Jypi jäähallissa ja pukukopissa sun muuta. Okei. Okay. Tästä täst, oli viikko sitten, jolloin sä olit ilmeisesti sairauslomalla, kun sulla alkaa ilmeisesti. Ihan lomalla en sairauslomalla. <laughs> sä, mä mä veikattiin, vekät, että sä tulet sairauslomalla, koska tota, no, niin ensin oli se HIFK, ja nyt mietitään, että tää, sä oot kuitenkin painanut. Mä ollaan tehty yksi lähetys kuitenkin täällä näin, niin alkaa. Niin, tämä on niin henkisesti raskasta tämä paskiksen pitäminen. se on tot, hermolomaa tarvitaan. Niin, ni, ni, hermolomaa tarvitaan, että saa nähdä, miten pärjätään. Mutta viime perjantaina oli Hesarissa, oli etusivulla, tai siis käytännössä Kolmas sivulla Jyp pisteet Lahdesta Jyp tärkeät vieraspisteet Lahdesta Kun Keski-Suomen Ylpeys kukisti kotioukkoon Pelikansin mallin 1 jääkiäkoon SM Liikan kolmannessa finaaliottelusta Kerropa kuinka, kuinka monta pistettä saa Kun kukisitaa tota, no niin, finaaliottelussa tota, no niin, vastustoja monta pistettä piste Aivan oikein Ja tää oli Hesarin käytännössä etusivulla Ei Urpo taju, että siellä, siellä tosiaankaan ei jaeta pisteet Noin noissa, jopa minä tiesin ton Ahaa, Jypin kyllä Jypin, kylä, jypin kylä. Tuli siinä. Ja, joo, mutta e siis ensi viikolla meillä tulee siis lätkäspesi, eikö totta? Ensi viikolla kyllä. Tätä on kaikki odottanut Suomessa alkaa mm kisat ja se ei ole mennyt missään vaiheessa kenenkään överiksi tai ennakkoheikutus. Niin, me lähetään messi, tunti-lätkän liittyen MM-kisoihin. Joo, Ja silloin pösse, tänään sä et välttämättä pysty olla koko lähetystä täällä paikan päällä, mutta se on lähinnä, kun sä oot lätkä, lätkä jätkii, niin se on mä oon lähinnä. Lätkä, jävä. lätkä jävä, jäl, Hei, mä te vois tehdä biisiä. Hei, mä oon lätkä jää tuota, Mutta se on lähinnä sitten Sunshows, ja ainakin, noita biisiä, kun tänään et pysty olemaan kun kunnolla paikan päällä, ja viime viikollakin olit sairauslomalla. But, uh, kun ei voida saattaa ensi viikolla tätä, kun on lätkä niin... Potkapallo on potkittu. Mun pitää on, mä nyt tiedän, onko tää... On! Kevätminä minä ja Minä. Sä et kertonut numeroa. Ei niin, mutta mut me ollaan että täällä Jarja Minä. Sä oot kuitenkin voit ajatella sillä tavalla. <totit> <totit> no, no, no, no, no, no, Joo, kuten no, no, että siis on sielläkin Paska musiikin irkoisuohjelman Paska paskalista Taas, jälleen kerran perjantaisin. Mikä on niin ihanaa, katsellaan Likmasen Jarjaa. <totit> torei mikä Mmm maallika tuo suha niin minäs piks piece 7 mutaan so tu aula tänään jotain mä laulan yhyen biisin mun on yllärinä sen sulle otse ihan mietti niin oikeesti okei hyvä mikä antaa on niin kevät ja minä ja minä Litia ja minä, minä ja pössse, minä ja arska, arska pössse. Oi jumpi, mä tulen valkeosen maskilla. Ja, ja ari. mikä pari. Mika paria pössi ja ari. Hei, vau. Jatka, jatka, jatka. Jatka vaikka taas lonkauta vaan. Aria. Kova pössse menossa. Sinä on niin ihanaa kuin katsella peltosen ariaa. Miehel minä kävelen. Täällä on. On. Joku nä nä näyttelöit sit Aha Kulmanpaitialokuvaasta joku soundtrackina tää on Okei joo Vain yksi po arska Noo. Ilman paitaa Vaini paita pois äkkiä! Mun on unohtunut koko näin Tänään mä mutta ei sinne oo vähän polkkari Pelto sen Ari! Se ohjus, Arin Minä ja Ari! On se ohje se pimeys kuin Arin kanssa Mä liimitelin miten mä oon niin sivistynyt olo tossa ja oli Pusero päällä Minä ja Ari! Minä ja Ari! Mikä pari? No, no, no, no, no, no, no. Ei mikään noin niin ihanaa kuin tehdä lähetystä ainkaa. Ja niin, minä kävelen, arikassa kävelen. Ja tuu julla. kantaa. Minä ja Orri. Arja minä. Pätsäari, Arskae pösse, Peltone pösse. Ari minä. Peltoneaari, Ari Peltone pösseari, hyvä pari. Vali vali. Na <tos> na na na na. Na na na na na. Laitetaan seuraava kappale soimaan, Mä löysin täältä semmoinen naurettavaa vol kakkosen levyyn, ja täältä löytyy kappaleen tää Hessu Hopo ja pitää se laittaa soimaan varsinkin kun sen esittää HAUS MYLLY Tässä löytyy myös PATTI ja RYYDI eikö te oo jostain sieltä Mä kävin LAHEES viime viikonloppuna Mitäs siellä laherit? Kävin pyhätymässä ABCllä Mä kävin myös Jyväskylässä kauttamassa Heikki Saloa <hähti> Ihan oikeesti! No olin Festarilla missä esiintyi Heikki Salo 15 minuutin verran Siis niin, oliko, oliko kyse nyt, että tuli mieleen Lahdesta ja jo jääkiekko? tai Oliko kyse jääkohenkisestä matkasta? Ei ollut kyse kyllä jääköhenkilö. Jääkääkö henkensä matkasta. Niin, koska sulla henkinen katti loppui siihen, kun hihki putosi. Oliks se joskus taas tammikuussa, kun se putosi <tos> pysykään Pysykää sarjassa Esim. Ja siellä näytyttiin keskariä, mutta ei kun pulloa sellaista. <tos> tullissa, sillä oli kulva, <tos> Oli hessut tulossa murkku ikän. Estrogenia ei pidätellyt, mikään oli hessulla pitkän metrin tukka. Pyöryhorvat kulutti kuin ronsunkukka. Päkisin menemään vähän pinnipuskiin. Vatsus oli ohi tuon maton puskin. Eiköhän se riitä tuossa sanoja, koska se otetaan samaa levyä, tulee pienemmoinen tauko tähän näin, ja sieltä pätti ja ryydi että pitää soittaa ykään, kertoo ykään konek niminen kappale pösselle yhtään, mitä sä oot kuitenkin perehtynyt tähän musiikkiin. Tämähän on sun nuoruutes tai lapsuute, la varha varhaisuoritus ja lapsuutes soundtrack, todennäköisesti, mitä nää, ka nää kappalet. Niin on. Ja laittakai Soundboxin viestejä, minä luen sitä, kun on jossain vaiheessa. Össä tuossa ihmettelee, että mikä on kappale, minä voisin, ehkä sä voisit valita tämän, tässä on The Voice of Finland-levy ilmeistynyt, kuinka se ollakkaa aika nopeasti tullut ulos, tätäkin on varmaan hierottu vuositolkolla todennäköisesti. It, uh... Oltu studiossa kuukaudessa toiseen eikä millään on biisejä. Ja... Aivan, kyllä kyllä, tässä on, tässä on todennä, to, siis todellinen... todellinen pitkän linjan tuotanto takana. Mun suosikki olisi tästä näin viisi numero 11, mutta on, löydätkö sä pössä joku hirveemmän tuossa noin? Se olisi, eli nothing else matters. Kuka sen esittääkään? Amanda Löhmän. Joo, mä, mä, mä muistaakseni mä seurusin sen finaalin ja jo, yhtä jaksoa Jonnina matkaa, että mä, mä en en... Olen... luulen, että se on yksitoista voittaja. Joo, okei. Okay. <lacht> luulen... Monen päättyy sitten. Ei sit mitään tää... haju, mutta aina kun lauletaan metallikaan ei vielä jos, jos Tosi tv kilpailus nainen ollaan metallikaan, niin. niin se jotenkin korostaa. Pitäisikö pitäis meillä laittaa tämän perään muuten Hanna Pakarisen tota Etter Sadman. Löytyisikö tuolta? Mä katon löytyy, okay. kun sopisi perään. Kyllä, nainen ja metallikaani. Niin, ja Tosi TV. Niin, mikäs muuta se voisi ollakaan? Trust in who we are And nothing else matters Never open myself this way Life is ours, we'll live it our way Nothing else matters.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 Nottu. It's just a piss under Myis your hair In your closet in your mutta Tässä otetaan ensi viikolla sitten vähän tulee kovempaa pidempään, mutta mun piti tuo, luoda tämän, tuoda tänne Popera-levy, mä en löytänyt sitä nyt ollenkaan. Nimittäin Pateessa tulee do doktori viikon Oi on Tampere, äijä. Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, Pate, pati Patti, tosiaankin dokkari, patesta, papera, Patti, papera, muista, papera, Patti, muistakseni oh, on Patti, Patti, popidoitu mies. Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Patti, Tak takaisin takaisin heviklassikoiden tulkinnan pariin Nimittäin tietenkin kyseessä on Anton meiden ja The Number of the Beast ja... Iron Maiden <tri> Nyt ei enää lähti toi hevikilyntä niin otetaan tää ja sitten mainostava tauko Ja sen jälkeen teidän shoutbox vähästejä Wow to you, oh earth and sea Pitäskö vielä kertoa, kun jotenkin jäi, jäi niin kuin epäselväksi toi Mitä sitä alussa oikein sanotaan Wow to you, oh earth and sea. Ja sinä mielestä on ihan yhteneväinen toi Hanna Pakkanisin kanssa Että Englannin lausuminen tai lähden lausumattomuus on ihan yhtä tönkköä Wow to you, oh earth Toi muuten hyvin sanottu toi wow Wow Oi, oi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 For it is a human number. Its number is 666. hundred and sixty-six. I left alone. My mind was blank. Ja pyydä jo tässä vaiheessa varoittevaa tehdä kohdata tulee todella antamukselinen. What do I see? Can I believe? Muistaakseni Skoonesta, Voice of Sweden. Voittaja, konehtekijä se olisi. Just what I saw In my old dream Were they reflections of my Warpman staring back at me just in my dreams It's always there The evil face that twists my mind and brings me to despair right yeah Ja 89,4 MKh, kaupungista pohjoisessa. Kuuntelet Radio Helsingiä. Kukat? Mehiläiset ja kaalimadot. Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Nuorten kansainvälinen elokuvafestari h saapuu myötä tuulessa Tallinnasta Helsinkiin 5. toukokuuta.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 Radio Helsinki oli toiveen nimi nimittäin Taiska oli laittanut viestille, eli Franttia Vahanen, ja sen lähetti siis Taiska. Tuossa tuli ja Vahanen, ja koska oli saanut tuon naisten e, versiota klassikoista, niin tässä on vähän, vähän, vähän harvinaisempi klassikko. Rainbow-niminen yhtiö, hän oli olemassa joskus Deep Purple'n Ritzi Blackmore sen perusti. Ja nyt tässä seuraavaksi Taiska, joka oli lähettänyt tuon äskeisen Franttia Vahanen toiveen, ainakin nimimerkissä päätellen teille Rainbow tai Turkitseen. Pratkeja, mikä tulkaa? Pratkeja, tie! Uh, Alberi. Joo. Aika taas heavy kasvaa täällä näin. Sitten varotan, tulee yksi vähän harvinaisempi Kill Lönholm kappale. Mä tulen kaukaa kauas menenkin. Jää taakse ahto. muuten Pate on versioidun prätkäjä kappaletta. Ja silloin äh. äh. oleen. Kun tiellä luvutan Mm, mm, mm, mm. Hyvin sanottu! Tyryttyryttyryt! Tyryttyryttyryt! toi Äh, nyt Tyryttyryt! Tyryttyryt! nyt mä... Tyryttyryt! Tyryttyryt! Tyryttyryt! Tyryttyryt! Tyryttyryt! Tyryttyryt! Tyryttyryt! on hyvä, kun biisi saa sanomaan. Kuten esimerkiksi tämä... Tydyttydyttydyp! Tydy. No, e tämä siis ei ole vinyli, joka on kiinni. No niin, eikä täällä ole miksi järittää. Tydy, tydy, tydy. Te varmaan kaikki muistatte, että Kim Lönholm, tämän ison hitin Minä olen muistanut. Mä laitan nyt vähän matkaa tulemaan, jos ettei et muista... Ottakaa huomioon siis sanotuksen laatu. Minä olen miettinyt sinua paljon. Kaipuuta pohtavaa olen tuntenut kylmin illoin. Miettinyt sinua silloin. <tiedät> Joo, etätä, en että sen enempää, toi oli to niin to, to, monta kertaa soitettu, mutta varmasti muistatte tuon sanotuksen. Sitten yrititte tehdä epätoistettavasti, te tehdä ihan samantyyppisen sanotuksen ja saada sitten seuraava hitti. Ja se ää, kappale oli aikoinaan nimeltään Lainatut Lauset. Mä löysin tuolta Kim Loonholmin levyyn ja kuunnellaan nyt seuraavat lainatut Lauset. Muistaakseni tämä oli se seuraava siiku silloin. Juu, herra, ei ole herri, ne aikset. No niin, pullisitpa nyt siellä niin. Ja iniset. Mä elin aina samaa päivää. Ikäväin betonin harmaa tai kävää. kibunna kivoana suruna Kipuna, sielussain. Elämän antavan enemmän kuin unia toivoa täynnä, ja taidon herätä aina samaan huomiseen. aina Minä olen muistanut sinut hyvin Meistä kivisillä teillä tuli niin, niin paljon paremmin kuin ketään muuta kuin toivetta ja elämä koivissa kipinä ju ballo Koivuna vai kuljet, Ihan ihan niin yksyitteen kuin ikinä yritettekö ky ky ky kykene Minä olen muistanut se. sinut Kipuna, kiivaana, suruna, sielussain Elämän janoa itkimme omin kyynelin Ruikuti, ruikuti, ruikuti, ruikuti, ruikuti, ruikuti, ruikuti, rui Ruikuti, ruikuti, ruikuti Äiti, ru... en mennä Tommi, sä oot yli 50, ei sun mennä sinne Äiti Saan aina olla yksin Ei kukaan musta välitä Saan aina yksin leikkiä Äiti, miksi toiset vaan kiusaa Mutsi hei, mä tahdon uuden videon Hei sallikaa, sallikaa mun pikkaseks opetuksen vähän huumoria Humori hauskaa, humori hauska. Oli niin vakava asia oli. No niin, luultaisi teidän viestejä vähän enemmänkin. Ja, Kuka king? Kuka king? Hey, Kuka ah, ah, ja tossa on tota laittettu terveisiä DJ Kuka Kusi Kuka päälle. Kuka ah, ah, ah. Hey, Rane, Lätkä, jyp, ja kotiinkiset ketä kiinnostaa kysymysmerkki? No niin. Ja äs toivon vie Dolorosa. Ja Pepe on laittanut viesti mitä noi se on klassikko Juno Turkuun. täskö siihen lopettaa vaikka tänään? Laitetaan harkintaa. Ja Ripuli laitto viesti lisää hurjaa heviä, eli Rockzone ja sitten muuten voi soittaa No mulla on vielä tähän on se teherkä muotisko pölletti se Ja takin mestari laitto viesti moi Vilunkin soitti joskus Metallica Nothing Else suomenkielisen version siinä oli törkeä tarvet yleisesti että onko se teille sitä voiko sitä soittaa Mä pyysin sitä virulta voiko saanko, saanko minä sen lainaksi hän antoi sen käyttöön Siinä muistaaks se jotain peppuun panemisesta. Ei ole nyt tässä mukana, mutta kyllä se joskus soitetaan Tänään joku veteranipäivä eli 6. joulukuuta soimaan Vai onko kunnioita Manehreimi muistoa? En kunnioita sotarikollisen mu muistoa Mutta minä voin kertoa, kertoa no niin, Mitä minulta eilen oli itseltoni lähteä Heikki jossain vaiheessa Martin laittoi viestin What I'm listening great concept guys Okay, this is shit list. We, we play shit music and we behave badly. You're welcome. Viene tätä pussipusakkiä toivotan. että no, se to tuli sitten viime viikolla. Nopea laittoi viesti ruikutte, ruikutte. Tomi sanoi, tuli viikset. Vähän nauroi katketakseni. Älä katkea, älä katkea siellä. Niin ei tule koskaan. Tätä tätä tätä julia robber. Nyt ne haluaa jyms, jyms lisää, lisää. den no, niin Ja Varha, Juna Turkuhan loistava biisi. no se on Tuleekin sotettua näin Tätä tulla tänään Stradasta, onks se nytte puoli kymmeneltä illalla kun viime viikolla täällä näin tekemässä Paskiksesta Pläjäystä, muun muassa siinä Asetellaan Pekka Ruuskaa, miten hän suhtautuu siihen, että hänen Orava On kappaleessa soi Vaikka hän ei sitä omalla nimellä ole julkaissutkaan Paskiksessa Se taitaa tulla esimerkiksi laulutana. No kuitenkin, jos te haluatte nähdä Ehkä siinä ohjelmassa näkyy Nasmatin tiimin juliste, meidän legendaarinen Nasmatin juliste niin perinteinen tarsilamapäin, äh, ku kuva kolla ja osaa. Viikset, takatukat ja ne on vielä permanentettu, niin ai ei se on siinä. Mutta äh, se nimi, joka osaa kyllä häpäistä itse aivan loistavasti, niin toi kävi täällä näin toimulle poikaystävänsä. eiks se Antti ollut poikaystävän niin, nimi? Tulkaa yhdessä Antin kanssa joskus tänne vieraaksi. Ehkä tää meidän parisuuden äh, äh, triangeli silloin sitten. Oikee, oikee. Mikä sitä olikaan levin nimi, eikö siis bändin nimi oli nimeltä Happo Tedit? S silloin tuli saatettua vittu mikä krapula avauskappale. kappale tuossa, ollut otetaan sitten seuraava äh, raita, varmasti tässäkin ei sanomaan ihan suunnattomasti, koska kappale nimeltään häntä nussia en saa Pöselijöitä täällä soholammassa, so niin näen olla meikäläinen sohlaa. Siinä lähti se vittu, mikä Krapula-kappale soimaa, Ilman koskaan kuulosti niin tutulta. Miten onhan tämä tullut soitettu aikaisemmin? No kai, se oli tullut soitettu aikaisemmin, kun mä soitin sen viime viikolla. Laitetaan se alusta nyt. Siinä kappale nimeltään Häntä, Nussia, en saa. En, en, en halua jy, omistaa tätä kenellekään. Oltä, juu, ei mä en nyt, nyt mä en sano mitään. Sinun käsissä. Töedä piimää, papusoppaa, Vapakaljaa, kymmenkunta koppa, anna hanurin laulaa vaan. Mika stressii, kädessä toiseen vaihtuu, anna hanurin laulaa. Koska jäälätkä skapat järjestetään, anteeksi meni vähän ruvella tuossa, no ei se mitään. Se on Hanurista lauletaan, meni sillä ylös ruvella. Ennen juhliin, ja joo. Anna kitaralla laulaa vaan tiettyyn alkuperin. Tässä on tietenkin jo peruotu. Tätä löytyy nimittäin kuin Ruotsi puto spuusteleminen koska Suomessa ja Ruotsissa hän on lätkämmen, me nyt järjestetään. Järmellä sadalla kilometriä. Mitäs tässä nyt oikein tapahtuu? Kudellaan Jopetusministeri valiokuntineen esittää Suomen ja Ruotsin rajaaviivaa paksunnettavaksi kolmella sadalla kilometrillä. Ministeriä perustelee esitystään sillä, että sen jälkeen Ruotsiin olisi pidempi. Eh, matka! Kun Ruotsi putosi pyystä, oli kaunis päivä muutenkin. Hannu Hanhi serkut vaihto shandaalipuuken Lyökerhon suuntaan kulki ylhäistä mierot he. Absoluuti vodka horrit nirvana mie. Kierosilmälehti mies katso näyttö päättesi. Riikin kunku osti pullon nykkeliä ittelleen. poika ilomieli ilotalomen. No siellä oli tyttöjä yhä enemmän. Kun Ruotsi puusta kaikki synti kunkua, kun kunku veti kahvia, ja punkua. Kun Ruotsi pudos puusta kalle katsoi naisiaan, pikku pikku pikki näissä alamaisiaan, kun Ruotsi pudos pysty päheksytsin kalle kunkua. Tuo pakko laittaa musta torniosta Tukholman vanhaan kaupunkiin levy. Tämä on Euroopan, majan. voi hyvänä siis tämän Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutua alueisiin. Niistä pitää. Ja täältä löytyy kappale nimeltään Perhonen Haagassa. Ei hyvänä aika sentään. Pitää ihmettä. Perholinta. haagan yllä. majan kukkaan valmistaa. Sisältä, niin Portin päivä hymyilyllä, kauas usvat kaikki saa. missä äsken nähtiin unta. Brodin puolesta laittoi viestin Mikko Alatalo biisi. No pitäisköhän kulkaa laittaa, pitäisköhän kulkaa laittaa, niin se on, kulkaa vappuja justiinsa. Ja silloin alkaa talvi. Taitaa tulla kesä. Linnut ne laulaa ja sirkat soittaa. Taitaa tulla kesä. Oli karvalakki hautonut päätäni jo pitkään, hiki valun virtanaan. oli pienet, oli lapasessa reikiä, palelin toisinaan. Latu oli poikki ja jäniksi ja kiinni saanut ainuttakaan. Taidan saada se pesää. Peselle tuli muuten kiireet tuossa, noin, hän tulee kyllä jossain vaiheessa lähetystyötämme jatkamaan tänne näin lähetystyötä Eiköhän hän ajankohtaisessa kappaleessa tässä nimittäin löytyy levy. Laulumiesten joulu. Laulumiehet johtaa Matti Höykki. Hyvää joulua. Tässä on Anna Lainelle. Päättynyt on Kaikkon työ, työpäivän vuoteen täällä näin. Hän ei kestänyt enää Paskalistan vastuussa olemista. Laitetaan se mainostava tauko tähän väliin ja pitäisi osoittaa sitten se <hihihihihihi> kuuden vuoden kuulijaisuus ei perää. Sitten minä Kaupungissa pyörä on nopea liikenneväline, eikä maksusta ole huolta. Tämä on Radio Helsinki. Change den säkra Hur kan jag hjälpa. Hej, kan du hjälpa lite för att min hårfön har liksom gått sönder. Ja. Ja, jag fände liksom bara helt normalt och sen så började det bara komma gnistor som liksom svädde mitt hår. Kan jag få produktnumret på garantibeviset? Ja, men alltså jag beställde den på humbugfakeprodukta.com så det är väl inte så där nödvändigt eller va? Säljaren av förfalskade produkter tar sällan ansvar för något misstag. Den gråa ekonomin tar alltid mer än den ger. Se mer på mustatulevaisuus.fi.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 Radio Helsinki Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Tässä valta meidän suomalaisen. tahto. Suomen kanssa äänestään päätti, että uusi jälki jää. Suuret haasteet, ne joita matkallansa kohta, vain ratkaisua odottaa. Väinämöisen jalan jäljissä nyt vaan Saulin niinistöä tuuletetaan. Häipyi viiden vuoden yksinäisyys. Ja alkoi kuuden vuoden kuuliaisuus. Ykkösmiehen paikka tänä tuli Tänne käväsi studiossa. Anna Lainen jää läksi esiin viittamaan meidän ekspäätoimittajamme, radion perustoja Paula Salovaaria, koska hän on puoliksi suomen ruotsalainen, niin eiköhän alata, mä löysin levy, täältä jonka ää, tämä ää, Anne Hietanen, joka nimestä hu huolimatta on täysin suomen ruotsalainen, brittiin suomen ruotsispeciaali, niin se otetaanpas paukun kunniaksi. Puh, puh muutama ruotsalainen kappale Tähän ensimmäiseksi tulee Lende Ogen, jonka esittää viikinjaarana ja toho tyysteri tommusu tompeli tomi tyysteri huhu, huhu huhu paita pois ja päälle painimaan paita pois ja painimaan tois tota noin tunnuksessa Olettoviesti, niin voi vittu. Ja, tota, otetaan okay. tähän yhden ja pösset no, tulee no, laulamaan no, tähän kappaleen. Joku toi voi digiluu digileitä. Laitetaan se kohta. Tästä tämä on hirveän kappale kappale, nimi. Joku onkkeelle esittää. Kun kuunnellaan kappale sä Se se Vi kan låtsas att du är sjuk så tar jag tempen med min ku. Så får jag långt, så får jag, låt, jag Hej bögen där, Ja, i rönsker revenen, hej så får jag långt, så får jag, låt, jag Du kan vara ett skafferi, så kan jag ha min banal i. Så får jag långt, så får jag långt, i Haulan sulle tämän laulun, omun ystävä ja kuule, vaikka Suoma tuikaa, kauniellutkaan en. Jutta aittaa, kun mä Suoma tarvitsen, anna mun jatkaa. Olan sulle tämän laulun, oot vaan ensimmäistä kertaa. Mutta mut toivoin, toi mut ettei mut et tää ois viimeinen. osin löin, ja mä nyt en, Mun sydän itkee. Anna, anna laina, anna laina. Tai viet multa kaikeen ilman sua Enää en elää voi Anna Tai vien sulta on Eethän mee Mä et jättää mua saa Annalainen on siis tänään viimeistä päivää keskuudessamme ennen, Vuoteen ennen niin et enää palaa Itseäni ainoastaan syytä. Saa. Hän lähtee suureen maailmaan, Tallinnaan Kultia ja tietää ei muta kaiken. ilman suo ja ennen avoin. Vaita, tai viet muta kaiken, ethän me sä et jättämuosa. Kasvoi Herttoniemessä. Vasta huomaat kuinka Suome tarvitsee. Muutti Kumpulaan. On sydäni itkeä. Itkeä. Lähtee Tallinnaaan. Ääneen, Vän tiedä multa kaiken, ilman sua. Sä et jättää mua saa Et jättää mua Taituu ikkunasta onnen hetkeen jokaiseen. Kysymysmerkki laittoi viestin. miten juhlisit, Seppo Räden 50-vuotis syntymäpäivää. Näin. Paskalista pitämällä lapsihän. Äh, Rätyhän on yksi Suomen kuuluisimmista paskasanan sanoista. Peo laittoi viesti nostaa sylös. Käänsi katseen hiljaa ylöspäin. Soittakaa Jussua, koska hän on vähän kuin Terovaara 20 kilogrammaa sitten <laughs> Mutta kumminkin tosi, mitä on maailman espoolaisin, turkulainen ja helvetin kaukana Terovaaran oman hyväisestä vittumaisuudesta Kiitos Jussu, todi helvetin hyvä perustelu Mutta pystytään kuitenkin siellä läsirannakulla päin Pienen hetken, annalainen on lumivalkoinen On kundas a vois vain lanko ja tumbo aina pois ja kappale joka jota kuka tällä venharmatan joka ilman annalanetta soistella näitä mä annalanen levy korva karvala ja istui hetken keski hän oli jonkinlaista läksesi tällä näin ja ne va, va, varmistaksesi että mä luin paikan päälle laitan mutta la, la, la, la, la, la, raportin puolilasta turkki päällä mutta mä voin kertoa nyt se vitsin, minkä mä ke ke ke ke keksin siellä niin. Kertsi jälkeen. P pitää kertoa vitsit uudestaan, niin se on vielä väsymempää menetkkiä kuin alun Annalainen se on. Annalainen se on. Annalainen se on. Vastuustamaton. Nyt mä keksin vähän pe peukaloiteita näin. Tää nyt ä, tulee päivitettympi versio. Mikä on ä, neiti Veitsen... Nyt mä mokasin sen. Ai, en aikaisen tää. Mun piti sanoa, mikä on neiti, neiti Haarukan to, toivemiehen nimi. Se olisi tietenkin Tom Veitsi, mutta se nyt meni tossa noin. No siitä tuli sitten neiti Veitsi. No niin, joohoja. No niin, ei se, ei, ei se siitä anna Laine se on. anna Laine se on. Orava se on. Vastustamaton. Kuka seura Saaren tiellä? Kuka pysäyttää sut siellä? Kuka katsoo kysyvästi? ja suuta Mä veikkäin, että tuohon otettu radio pois kokonaan pois päältä, mutta ettei härdittäisi läksyä mutta jos jostain syystä kuulee, niin. Seuraava kappalekin Anna Lainilla. Hän muuttaa ulkomaille asumaan vuodeksi, mutta ulkomaille asumaan näin ollen. Annasta on tullut aikuinen vihdoin ja viimein. Kuka teki minusta? Tän naisen! Aikuinen nainen mä oon. Aikuinen Anna mä oon. En. Enää eksy maailman tuuli. En, minä lähdin Tallinnaan. Liittomme vahvistukon, Tahtoisin jatkaa hyvin alkanutta matkaa. Kun aika tiellemme tuo. Onnesta me teemme suojaavan muurin. Voimaa tämä Kausua. Onnemme kestää, minkään emme anna estää, paljosta luovun, jossaan luonain pitää sinun. Haluatko sä laulla aikuista naisa tuo poika? Vapautta tahdon ristää, Tauka Hari Niemi tuli joku Toukan kanssa tänne studioon. Haluko Toukka tulkita kappaletta tai jotain? Ei se halua. Se, se hyppää vielä Jemeksen tuonne teille. Sen sydän ystävyyksi aikuisen Annan. Kaiken me jaamme. Toisiamme tukekaamme. Aikuinen Anna tuntee arvon rakkauden. Ja tämäkin on omistettu edelleenkin Annalle nimittäin kappalla nimeltään Karaoke Dysari ja Koppakeppanaa. Eikä, eikä laulut naiset jo sopii unohtaa, kun touhut uudenlaiset jo valtaa maailmaa. huone seinä jo helkkyysäveleinä on karaoke, daisarit ja koppakeppanaa. Hei kurjaa korven sissit, käy kohti maa. Voi siellä nähdä tissit, on siellä keppanaa Kantola laittoi viestin kouluaiheesta Ningo koulukapinon laulu koulujen kappinasta Oppilaiden vapinasta, ei ole kukaan mitä voi niin paljon jaksamista Hei karaoke, daisari ja koppa, keppanaa. Nimittään nimittään myöhäpäin kuuteri jossa viikko sitten tuota sen levyn tinko levyn pyhä klaani mistä toi kokoinen kappale löytyi minä pitää pitää se pitää leikata sen kertos tai sen kappaleen loppu se kappaleen loppu näi rapara ira para para para para para para para ira para para para para ira rapara ira para ira para para para para para para ira para para para para ira rapara ira para ira para para para para para ira para para para para käsittämättä ja Ei yhteiskunta pylkää liukuhinnan laulaja Ei kukaan koskaan aikaisemmin toiminut sitä kappaleita Eikä mä ikinä tullu mieleen, että mä sen kap soittaisin ja nyt se molemmat yhdistyvät Mikä on todennäköisyys? Yksi miljoonasta noin Moitte tuoda, moitte tuoda, moitte tuoda Paris kelloa Taitaa muuten lähetyst lähetystyön loppuu tässä näin koska Annalainen ottaa kohta tosiaankin, ei olette huomanneet, että Annalainen on muuttamassa vuodeksi Tallinnan asumaan ottaa kohta paatin Tallinnaan, niin sen kunniaksi se otetaan kokonaan, kun on tuli tuossa va jossain vaiheessa luottua juna Turkuun hyvästi, ja ensi viikolla jäälätkä yeah, spesiaal! Jossain pikkukylässä on teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo. Se kulkee, kai tuu. Palaan mä ajassa kauaksi sinne ja matkani kiireetön on. Ylän kirkkoon ydinsuoja valmistellaan, jotain varten se turvaa tuo tulevaisuuteen. kartan kartanon muistan, nyt seinät sen sortuu, leikkipaikkani Matkani kiireetön on.